Ну, звичайно, це вона, Людмилка. Гай-гай, скільки пісень разом переспівано у шкільному ансамблі, скільки таємниць на вушку перешіптано, скільки капостей і збитків наплановано, і половину з них таки здійснено. Наче повернулася на двадцять. Ой, Лишенько, невже аж двадцять років назад? «Людко, ти де? Як ти? Хто ти? Що ти? Розповідай швиденько. Звідки ти дізналася мій номер телефону?» «Ой, що я кажу? Він вже не змінився за ці роки. Звідки ти знаєш, що я в Тернополі? Ну, розповідай нарешті». «Софійко, ти все така ж нетерпляча. Та вгамуйся трохи». Розповідай, розповідай, а сама не даєш слово сказати. Давай краще зустрінемося десь увечері, поговоримо спокійно. Я з роботи телефоную, незручно довго розмовляти. Зустрінемось там, де завжди. Там, де завжди, це було у парку біля водограю. Водограй давно вже був не той, що колись – із кам'яною квіткою посередині. Його модернізували, за прикладом столичного, хотіли зробити музичним, та музики вистачило ненадовго. Ставши попервах модним місцем відпочинку тернополян, згодом фонтан висох, труби заіржавіли, де знаходиться кнопка, що вмикає музику «Усі забули», та й традиції вечорами тенятися людними алеями потроху відмирали. Спокійніше сидіти вдома перед чарівним ящиком з музикою і пригодами, і спостерігати, як погані хлопці мочать хороших, поганих, таких собі усіляких, ніж напрошуватися у потенційні жертви. Отож Софія чекала Людмилку на старому звичному місці, аж нітрохи не даючи собі на тобу, що не подбала про відповідний одяг, макіяж, зачіску. Це ж Людка своя, навіки рідна однокласниця, чого перед нею випендрюватися? Рівно о шостій до водограю, чітко вистукуючи під борами, підійшла... Ні, не Людка. Людка не ходила, бігала, вертка, мов білка, підійшла жінка з людчиними очима. «Привіт, Софі! А ти зовсім не змінилася!» І ти, Людмилко, також поділилися гречною неправдою давні подруги. Звичайно, Софія, хто ж тобі скаже правду? Усі її студенти, яких не бачила роки, і друзі, і однокласники, звичайно, усі вони підтримуватимуть одне одного у цій святій справі. Створювати ілюзію твоєї вічної молодості. Та наші однолітки – найправдивіше дзеркало. Ми себе у дзеркалі не бачимо. Власне бачимо, але не такими, якими насправді є. Звикаємо до власного зображення, і зміни підкрадаються непомітно, наче їх і немає. То тут, то там з'явиться зморщичка, ми її кремом от і зникла. Тим часом. А на загал себе й не бачимо, хіба на відео. Тому й не подобаємося. Звикли до молодого, стрункого, зграбного тіла, а воно вже не те. Сигналізують спідниці, які щороку мусять ширшати у талії на сантиметр. У Людмилки талія не поширшала ані трохи. Ну, може, не 60, як у дівоцтві, але не більше сімдесяти, навіть не міряй. Високий бюст, повний і пишний, їхня спільна із Софією біда, таким і залишився. Обличчя тій самі ямочки на щоках, усмішка, очі такі ж хитро веселі, як у школі,